Можливості повернутися до фотографії він не знаходив. Робити знімки в дитячих садках і школах, як пропонувала колись Іра, без офіційного дозволу, боявся. А оформляти приватне підприємство було для нього удвічі страшніше. В ательє Василь цілком займався творчим процесом. Ніколи не цікавився ні бухгалтерією, ні організаційними проблемами своєї справи. Коли б він став підприємцем, то неминуче мусив би взяти на себе і ці зовсім непривабливі та абсолютно йому незнайомі сфери діяльності. Вести звітність для податкової інспекції, а головне – самому шукати замовників, здавалося Василеві цілковито неможливим. Він був творцем, і всяка рутина, яка до того ж вимагає комерційного хисту, була для нього – Нездійсненно складною. Василь волів працювати нехай не творчо, але й не звалюючи на себе непосильну ношу. Останні кілька місяців він підпрацьовував на будівництві, де тепер платили куди менше, ніж на початку 90-х. Але він принаймні міг хоч не боятися скорочень, тому що будівельна компанія, куди він потрапив, одержала замовлення відразу на кілька великих і дорогих об'єктів. Думка про те, що й Анжеліка теж могла б щось заробляти для сімейного бюджету, жодного разу не спадала Василю в голову. Анжеліка ніколи не висловлювала бажання піти працювати, і він сприймав це, як само собою, зрозуміле, цілком узявши на себе матеріальну відповідальність за родину. А ліка, здавалося, геть чисто забула про отриману колись вищу освіту. І згадувала про неї лише в заочних перепалках із синовою учителькою. Хоча наодинці із собою, як завжди, чесно зізнавалася, що їй давно пора піти на роботу. Якщо й не в школу, то в якесь інше місце. Підприємство, куди після інституту батько поклав її трудову книжку, було розформовано. Робочий стаж перервався. Але навіть турботи про майбутню пенсію не могли змусити ліку зрушити з місця та розпочати нарешті пошук роботи. Батьки більше їй допомогти не могли. Володимир Анатолійович сам опинився біля розбитих ночов. Його колишні вигідні знайомства в нинішньому житті не діяли, а щоб завести нові, потрібно було самому стати іншою людиною. Давався взнаки й вік. Особливо це було видно на матері ліки Олені Сергіївні, Те становище, в якому перебували тепер вона та її чоловік, настільки не відповідало всьому її попередньому життю, що жінка навіть не намагалася протистояти старості та хворобам. Залишитися раптом без звичної підтримки держави, без будь-яких привілеїв і пільг, Жити на зовсім неадекватну багаторічній праці і сьогоднішнім цінам пенсію стало для Олени Сергіївни, як і для багатьох інших людей її покоління, справжньою трагедією. Вона дуже подалася за останні роки і не бачила у своєму житті ніякої розради. Дочці Олена Сергіївна теж нічим не допомагала. Навпаки, вважаючи, що тепер так, має допомагати матері. Але що можна було одержати від ліки? Вона звично думала лише про себе, та й то тільки думала, не вдаючись до жодних активних дій. І лише Антоніна Іванівна, Василева мати, ніби геть не помічала бурхливих змін, що відбувалися всюди, наче вони її і не стосувалися. І, як і раніше, покладалася тільки на себе на свої руки. Трудилася на землі і знала, що лише вона не дасть пропасти їй та її дітям. Вася з Анжелікою та Дмитриком, так само, як і родина Марусі, Василевої сестри, цілий рік годувалися стараннями Антоніни Іванівни. Часом, навіть не помічаючи, від кіля взялися на столі та ж картопля та цибуля, квашена капуста і солоні помідори, ніжна парна телятина чи домашня ковбаса. Вони сприймали все дане Антоніною Іванівною як належне, а те не ображалися, якщо не чула від дітей слів подяки і лише молила Бога, аби зберіг її сили і далі